بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد مزد اسلام دویم رکن دی پر از دی قیامت به بند سره اول دی حساب کیږي اساس به بغیر د عذره قصدا عمدن مسبر خودل دا عظیم جرم دی لوی ګناه دا د جهنميان وصفت دی بلکه صحیح احادیث او کې د کفر برابر عمل ویل شي نو, نو دا داخدو مسلمان شان نه دی خو کشرته یو تن قصدا عمدن مسکری خود نو آیا په د باندې د قضا واجب د کنا نو دا اکثر اهل علم و جمهور علما راي او مذهب دادي چې د دې قضا په واجب او ضروري ده زکه دا منځونه د الله رب العالمین یو حق او قرض د په بندگانو باندې نو څنګه چې بندگان په خپل مابین کې قرضونه یو بل له ادا کړي د اغي ورکول په واجب دی نو دا الله رب العالمین دا حق او قرض دا ډیر حقدار او لایق یقدر چې ادا دي کړی شي او د بازي محققین او اهل علم راي دادا چې قضا پیښتا د مذهب د ظواهرو د شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کی ذکر کړی چې په صحابه کرامو کې د اچان دانې ثابت چې قصدا عمدن دی وسړی مصری دی او صحابه او دی اغله ویلي چې په تاباندې د دې قضا واجب نه بلکې د تابعیننم د اوجوب په بارکه سقول نه منقول دا منځونه بیا په مسلمانانو باندې په جمعه او مسجد ته کی با جماعت ادا دی واجب دي جمعه ته مسجد لته ساعده رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی پغی کده دي چې جمعه ته په کلارت للی منډه بنوي حدیث د متفق علیه راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که سمعتم الاقامۃ فامشوا الالصلاه وعليكم السكينه كلاجتا سو اقامته او ري نجومات لپو اطمينان او سكون سر رازئي حديث د بخاري کې داسې راغلي اذا اديتم الصلاه تفمشو وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا کلاجتا سو مزل را دای لا نو او اطمينان سر رازئي پکلارا که مستیمو د امام سره لاندې کوو اوبه کوي او کم چې د تاسو نفوت شو قضا شو نو هغه تاسو بیا د امام نه پوره کوي خو کده منډې نه علاوه سوق لګ راچاخ شو نو په دې کې سحرج او ګنا نشته ځکه د صحابه کرامو نصابیت دي امام مالک رحمت الله علیه په موتا کې د عبد الله عمر رضی الله عنهما نن نقل کړي چې اقامت شورو شو دې په بقې کې نو لګ راچاخ شو او چاخ چاخ مسجد نه وی لراغه بیا انسان چې د مسجد نه سمر لري او د قدمونو اخلي رازي نو دا د د لپاره اجر ده سمر چې ډیر قدمونه دومره ډیر اجرونه دل لیکلې شي حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې راغله نبی صلی الله علیه و سلم بنو سلیمه قبيله لیلی ویلیو ای بنی تكتب آثارکم دیارکم تكتب آثارکم ای تاسو, زي منتقل تاسو مسجد نبوی مرا مرازی پورونه دل تمر منتقل کوي تاسو چیکم قدمونه مسجد لاخلی نو تاسو دغه قدمونه ستاسو په عمل نامه کې لیکلی شي دباره صحابه کرام وکازید ابن ثابت رضی الله عنه ابن ابي شيبه رحمه الله عليه موقوفا بالمصنف کې ذکر کړي چې لن لن قدمون بي غستل چې لبرات لو اتلو د دې د پاره چې د عملنامه کې ډېر قدمون ولیکل شي کوم احادیث وکي جديدین منه راغلي چې سوق جمعات لراځي نو د دې تشبيك نه گئی د لاسونو دا ګوت دی او بلکې نه ور گئی نو دغ حدیث سندن ضعیف ده ثابت نه ده بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نش خاص ذکر یا خاص دعا چې کله سره جمعات لذي په لار باندې نه ده ثابت دا مستحب طریقه ده چې جمعات له وردن ورده نکیږي نو په خایخ په باندې ورده نه لکه امام بخاری رحمت اللہ علیہ د ابن عمر رضی الله عنهما اثر معلقا ذکر کړه چیا ربا مسجد لد نکیدو نو خائف په بیروان دګه او چې کله براوتو نو غس په بیروان او کم حدیث کې چراغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم مداسه کول خائف په بیروان نکول په دنکیدو کې او راوتو کې غس اخپا نو د روایت ثابتنه زو عيش ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم مدا خو خوا چې د خیر کارونو کې د خیر طرف روان ديږي لکه دا عیشی رساله نه حدیث په بخاری او مسلم کې راغلی د رنگي جمعات د دنه کېدو په دوران کې دا دو مسنون دي چې دا دعا ویل شي اللهم افتح لي ابواب رحمتك او بروتوكي اللهم اني اسالک من فضلك دا حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر او د دې دعانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندې صلات و سلام درود ویل د دې بار کې چکه روایت راغله نو هغه روایت محدثین وی چې معلوله او ضعیف ده ثابت نه ده بیا په جمعہ کې تحیۃ المسجد ورکه ته کول دا مستحب او سنت عمل نه د اتفاق د اهل علم سره حدیث د متفق علیه کې راغلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالت يوتن بتاسك جماعة لرادنشي. نتراغد كيننا جد وركات النفلوكي. فهذا والله تعالى أعلم.